йшли до карти. На ній нема стріл, і тільки двома лініями окреслено передові позиції радянських і фашистських військ. Дані Оскара і Васі Саратовця ще раз підтвердили правильність нашого задуму. Німці ждали першого наступу від 42-ї армії, а дала їм під щелепу друга ударна армія Федюнінського. 42-га ж «Скаже своє тільки завтра», – мовив генерал, дивлячись на карту, на якій за червоною і чорною лініями бачив розташування чужих військ з нумерацією дивізій і окремих бригад полків. «Нева два у дії», – багатозначно сказав майор Савич, втупившись очима в карту. Сьогодні друга ударна з району Оран'єнбаума, завтра 42-га з Саме так. Нева-2 два удари в спільному напрямку, на Ропшу. Завдання – прорвати глибоко ешелоновану оборону противника, а потім оточити угрупування ворога в Красному селі Ропші-Стрельній. У цей же час на іншому крилі фронту артилерія 67-ї армії в смузі Невська Дубровка, Синявино, Гонтова, Липка скує сили німців. Дії на землі прикриватиме 13-та повітряна армія, авіація Балтфлоту, якщо дозволять метеорологічні умови. Операція Нева-2 передбачала розвиток наступу на Кінгі і частиною сил на Красногвардійськ, Гаччина. В цей саме час війська ще одної 67-ї армії переходять у наступ до МГИ і Гаччини. Два удари завдасть і 59-та армія Волковського фронту. Один з плацдарму на західному березі Волхова, на північ від Новгорода, і другий, на південь від Новгорода, через озеро Ільмень, в обхід Новгорода. Після визволення Новгорода війська Волховського фронту розвинуть наступ на Лугу і вийдуть на рубіж Луга станція Клобутинці на Варшавській залізниці, а також на Київську шосейну дорогу, відрізаючи шляхи відходу головним силам 18-ї армії німців. Інші дві армії Волховського фронту 8.54 вестимуть наступальні дії на Любанському, Тосненському і Чудовському напрямах, вибиваючи німців з Октябрської залізниці і не даючи їм змоги перекидати підкріплення до Новгорода. Військові частини цих двох армій, що звільняться у ході операції, будуть використані на Луському напрямку, тобто на лівому крилі Ленінградського фронту, котрий має розгромити 18-ту армію німців. Підготовка до наступу шести армій Ленінградського, Волховського і сусіднього з Волховським Другого Прибалтійського фронтів і сам наступ підкрістювалася кропіткою, напруженою бойовою роботою партизанів. Партизанські бригади і загони повинні розширити вогнища збройного повстання – в 11 районах області партизани рятуватимуть населення від знищення фашистськими властями і від масового вигнання людей до лінії Пантера, де ще в серпні 43-го року розгорнулися будівельні роботи. План командування Ленінградського, Волховського і Другого Прибалтійського фронтів також передбачав бойову взаємодію армійських частин, з партизанськими бригадами, здобутті важливих опорних пунктів, окремих залізничних станцій, сіл і міст, у захопленні важливих в тактичному відношенні висот і рубежів, перехрестя доріг, здобутті переправ, мостів, які будь-що треба втримати до підходу регулярних частин армії. Командування фронтів, як ніколи раніше, вимагало від партизанів посилення – диверсійної діяльності, мінування доріг, дезорганізації зв'язку фашистів. Партизани мають також у цей відповідальний період